Det känns som att det är, det är ju nu. Nu ska jag fredag här. Mm. Vi fick en mystisk inbjudan från en Mrs. Äh, Rogers och blev äh, upphämtade i limousin och äh, kört långt åt ut ur stan till ett litet flygfält i mitten av ingenstans där vi träffade en Janet Winston Rogers. Äh, <laughs> Nej! Är det hon är jag redan du? Nej, det här är hangar-musiken som vi kunde köra förra gången. Oh, okay. Ja, okej. Okay. I en ä, hangar som var fylld med sex och liknande. Ähm, hon är antagiska till en... ...förmögenhetmakare vid namn Walter Winston. Där äh, får mm -hmm. okay. Som... ...bråkade ut för... Något Och Då på. Eh, ja, det kan jag på Då ska vi se eh, Han Den här Ja, eh, mm. mm. mm. var reste mycket Och fick intresse för det kulta Givetvis Och eh, började Snart bli paranoid Och blev påverkad av eh, Något I augusti 1924 Som chockade honom rätt rejält Vilket Eh ...gjorde att han tappade helt livslusten blev superpärlig och och mani och liknande drog strax därpå. Ja, jag Ja, det är därpå. Ja, 12 år typ. 12 var det är död i alla fall. Död jag Så, Janet Winsman vill veta exakt vad det var som hände med hennes far som påverkade honom så. mm hon hittade brev från en Douglas Henslow, bekant till Winston. Um, mm. Och som pratade lite indirekt om det som hände med alldeles med specifika detaljer. Uh, och den de sista breven som kom från Henslow kom från Savannah, Georgia. Uh, och Janet trodde att hälsla och visste vad som hänt hennes far uh, Så so med en som enda, enda ledtår går på egentligen uh, Så so, uh, skickade hon iväg oss redan den kvällen Med ett flygplan till Savannah, Georgia Efter att vi Dum diski gick med på att eh, undersöka händelsen. Öppna upp. Låt oss se. Det som står i breven står där. Eh, det verkar också finnas eh, några koder eller liknande i breven. Eh, i, vissa brev har läs från har fått han ingenting siffror och liknande i marginalerna koder och sånt. Men det lyckes inte få någon, någonting nånting nu. För det är vädlös sånt. Mm -hmm. <laughs> är med mina tangent. Ja. Nej. No! Så <laughs> mm. jag såg. Mm. Mm. Mm. Ja. Jag är... Jag komma till Sverige i alla fall. Ja. Så uh, lyckas vi hitta lite adresser från breven uh, i biblioteket där. Där som breven hade kommit ifrån. En av var Joy Grove i stan. Eller utanför stan. I ett förtal. Och andra uh, he uh, är Henslows familjegods. som låg uh, 13 miles sida uts. Uh, uh, huset låg på en. Uh, en halv som heter Moss Island i blandade och antas fortfarande var hem till Virginia Henslow hans mor nu mer åtta nio år vi var då på Joy Grove med tog hand på först och träffade där en dr. Keaton som var ansvarig inte antar jag för Mr. Henslow. Och det verkar som om Mr. Henslow fortfarande är inskriven här på sjukhuset. Och även så en Edgar Jobb, en annan överlevare av den här incidenten. Men de verkar ha rätt mycket agg mot varandra. Den här enkelta jobbet kan vara en kriminell, om jag fattar rätt. som... den här hänsla. tagg. Och uh, de har den här tiden på gått i en del konfrontationsterapi. Uh, där jag skickade att och försökte döda honom om... Uh, eller någon fördövelse. Jobbar för att bli i fängelse i Kalifornien Men hade från det fängelset Fått tillåtelse att Hållas här Och att familjens häls Hos pengar Kommer fram till numera används för jobsvård. vård så. Vi lyckas i alla fall boka Ett möte för intervjuer Med patienterna med lägre medicinering Man brukar få för att lyckas få någonting Vettigt överhuvudtaget Men det var för dagen nästa dag i så fall Uh, och sen blev jag anfallen av en uh, random patient vid namn Culver och upplevde uh, lite biten, men det verkar inte så mycket jag vet, någonting att göra. <laughs> <laughs> det är objektigt. <laughs> det behöver vi inte prata <laughs> in Vi gjorde också ett att vi, vi på vid Henslow Estate Vi försökte komma in där. Men vägare samt tre av en väldigt sur gubbe med väldigt stor hundar. Så där kom vi inte så väst. Låt. Vi lämnade ett Ja. där får bli kontaktad. Som här är Explosys. har vi skickar. Haha, vi räcker ut dem. <här> <här> vi räcker ut dem i dynamit. En liten eld. Det skulle kunna gå fel. Jag trodde att jag tog det största var sämt i alla fall. Ja. Mm. <här> så vi... På en gång, men, eh, vi är nog hyfsat märkande. Tyvärr. Ja. Ja, vi är sedan. Och du är en person. Är vi med er en? Inte vid jag. Nej. Nej. Det är upp till spelarna. Åslo är mäktigt spelare. Fall för himlen då. Ja, ja. nästan. Vi har också blivit kontaktade av Janet. <här> Janet Jackson. Janet Jackson. Det var ett helt annat uppdrag. <här> Och hon, har ett samma, ett samma hon vill veta vad som hände med hennes far Efter eh, Vad som hände med hennes far 1924 han, Det är en förändrad person Och eh, ni med specialistkompetenser Och eh, Ska kunna hjälpa den undersökningen Och hon har även några andra som har åkt före För ni är ju inte riktigt fram han är medveten Det är andra åtaganden Men eh, Om ni så säger säga väl acceptera uppdraget Att undersöka vad som har hänt med hennes pappa Nej. <skratt> <skratt> inte du går ju på ficka istället <skratt> Fuck off <skratt> så, Ja det är ju generöst ja. Det här är en miljonärs Av en från två håll Kan så man så det vara Ja, Jag gör ju inte lite så pengar Så får man säga till att ni flygs ner till Salern Och Mellin Bums får till de andra Som hon antar Utgår från redan i full -gång med sin undersökning det är de säkert mm. men jag... det är bra, det är Känner... Ja, lite frukost <laughs> <laughs> har inte, Det har ju inte hett kledesmat än Ja, no, ni måste ju <laughs> inte bli frukost Så vi vill liksom ja, planera in på kväll Som att vi invitar ah, dig så... Nej, på ja, ja. så ni kommer, nu är det kväll I Savannah, de har liksom runnat av Vastare och investigat dagen Så ni kommer att flyga dit Så ni är där imorgon misstänker att det finns någon typ Någon uteplats där på hotellet Man kan sitta på kvällen och. Lyssna på cikadorna och... Mm. Eh, med vita myggor. Ja. Okay. Mm. <skratt> <skratt> och vi har blivit bokade på hotellaren. Ja, hon har bokat in på ä, Hotels Arena där de bor. Ja, piloten hon åkte hit med en pilotröplan. Mm. Piloten är kvar hos dem så han har uppenbarligen återrapporterat att de har pysslat med det får en Men jag ja. Det är helt färdig. Jag ska köpa morgon. Jag ska köpa morgon. Jag ska köpa morgon. Jag ska Jag ska köpa morgon. Jag ska köpa morgon. Jag ska köpa morgon. Jag ska köpa morgon. Jag en Klibbig dimma här kvällen Det är inget så att säga, upplyftande jag Men fräcken jag boll, hur är det med magen? <skratt> jag ska frågar nu det är med dina armbålar Det kliar lite Nu har vi i alla fall hem på kvällen Ja, på båret Går det till... Men också främst till min Ja. Vet vi vilka soppor vi ska kontakta? Men jag har fått namn och uh, yrken. Mm. Vad uh, var, var en de där listorna. Ja. så känner från konser. <tryk> ja. men vi går väl till ty typ receptionen försöker jag Nej, ja, men, vi kunde med, med meddelande kunde inte Vi är i äh, Ja. Ja, kunde inte komma i sig att jag med. Annars lämnar vi meddelande. Vi sitter i biblioteket, vi i biblioteket. Ja. Vi är här, kom hit. Frank Kons kommer när ni sitter där och sitt, av, ja, vi får med att du kommer alla. Ja, Han är plotat igen. Jag ska bara kolla. Han säger att det kommer att sluta ytterligare ett par Personen till Götton imorgon. Jaha. Som Janet har Jaha. stöd och hjälp i den här. Vad trevligt. Ja. <skratt> det är alltid trevligt med nya ja. människor. För det var en pirisk kvinna. Eh, nej, jag kom på den ut och då flyttade sig snus. <skratt> <skratt> den hamnade här borta. <skratt> Vad stappar du var det var fast... <skratt> ur dina älskar? Ja, <skratt> vad <No. skratt> <No>, frågan är nu. Mark. <skratt> <skratt> Förlåt, we derailed you. Nej, det, var det. <skratt> det är den yngsta Tredo cthulhu deltagare i världen. Ja, tre månader. Mm. Då är en norrskans det Nej. spelet. <skratt> ja, just det, det är det de mm. allihopa. Vi behöver tyckta att vi är här. Jag tycker vi startar har lärt oss. Burn, burn, det mm. ja. Nej, men vi är färska fram till receptionen. Jag tänkte att säga det: att uh, vi kan meddela gärna gärna gärna de namn vi har fått. Uh, att vi är här och kommer ansluta nu mm. till frukosten. Vi har haft en lång dag och, ja. på resande fort så vi uh, vill gärna gå och lägga oss. Eller jag vill. Jag förstår. Rum 13 och 4 varsår runt 13. Stappt 1900. 80. Jag har tagit <går> <går> det <här> för. Det är en mer god som Jag måste göra det är Ja, ingen större Och är den största, de Och finns det är så Ja, det jag är det sex. Jag känner dem så är det nu den 14:e 1937. Ja. sen måste jag som det är 9-0. Det är 9-0. Det är 9-0. Det Det finns inte det. Det är Det är 10-0. Så det Ah, det väldigt gott. Det Det är Det Ja. 8, 8, <h扔><h扔><h扔><h扔> mm. <h扔> ja, det är morgon. Han jag. på. Ja, det är det. inte det. Nej. Så vill vi inte bli morgonade på Det finns ju bukser. Jag ska sova uh, i minoritet. <laughs> ja, här är Golomi och. I takt. Förresten. Jag har precis lagt ner bilden. Det är har lagt ner bilden. Jag har lagt ner bilden. Jag har lagt ner bilden. Jag har lagt ner bilden. Jag har lagt ner bilden. Jag har lagt ner bilden. Jag har lagt ner men Jag har lagt ner så. Jag har uh, Ah, ja, ja. jag har skolbordet. Jacob. Jacob. Mm. Mm. Jacob. Mm. Mm. Mm. Mm. Mån. <laughs> Under natten. Hur var det så redan? Du har bara en dröm. Mm. Nej. Säller inte ursäkt dig. Du, <hör> <hör> <hör> du är på Joy Grove, men man tar sjukhuset. I ett äh, av de här undersökningsrummen som vi tittar in innan ni gick åt på runturen. Nej sjuksköterskan som vi träffade kommer in och ha en kirurgmask på ansiktet och hon har en sprutan men det är ingen nål i slutet av den här sprutan utan en ett rör som slutar med en liten handlös mun Nurse Hampton för hon presenterar sig som mig May Hampton Tar sig masken och du ser att hon har två munnar Ovanpå varandra Båda ler Oj Med hajtänden Du upptäcker plötsligt att du sitter fast i en Tvångströja Och med ben Järn Och närmar sig med den här hungriga Hungriga Då Och du vaknar Har haft en mugga håller på och bara inser i världen. Hela mycket. Mm. Ja, det, det, det roliga börjar inte bara ja. Men det märkte inte vi andra. så många. Oh, jag sov. Oh, vad gott Jag har så Jag Jag är kvar Mm. Ja, men det är... Man bara fasar alla tullskjolar. Allt det är, tullt, tjola, att det är, så det är problem. Ja. Du har en usel natt. En usel natt? Stora påsar. Ike. Mm. <lådde> mm. <lådde> cool. Det är bra först. Vad du göra? Mm, Ja, Jaha, vi går väl i till förkost nästa dag då la, la, la, la, la, la. Kommer vi Jag och Olga här då Jag <laughs> <John Bol> gärna <laughs> ja, kommer ner och se Jacob I kaféet med, med en kopp kaffe Ett litet annorlunda Något eller sånt <laughs> <laughs> <här> ja, För du rockade ut för? Jag hade en sån fruktansvärd matrum Jaha, ja. ja Och så berättar jag hela Allt Ja, mm. ja. Uh. Jävla sinnessjukhuset Det är säkert inget Det är bara Oteckligheterna i jävla sinnessjukhuset Vi kommer ner vid här världen gå inte in där Jag stannar utanför och håller vakt Ja det kunde jag Jag är inte gå in Jag är lite berägen att hålla mot egentligen Det var som hände förra gången men en mot den här scenen. Mm. Mm. Mm. Ja. Det är en till frukost. Det är så härligt. Det är fantastiskt. Vi hittar de sällskapet. Vi går Jag hittade oss först. De där är liksom, vi gömmer bakom ett berg av pankåkar. Ja, precis. det är ursäkta så vi vi presenterar oss av vi tar oss antar jag. Vi måste mäta den inne. Jag ska mäta den inne och av dem Jaha. Vad om? Hon har tog samma Okej. Okay. <laughs> ja. Ja. Ja. Eh, vi, ja. Vi frågar givetvis vad ni har, liksom, vad ni har gjort. Hur oh. ja. långt ni har kommit. Victor, ja, ja, Victor Larch <laughs> Margret <laughs> Salven. Ja, Margret Salven. Fryken ja. Salven! Och... Uh, ...Service. Vi... ...måste att be för. det är jag. <laughs> Precis, ja. <laughs> ja. Det var roligt rekortning. Här är Fryken <laughs> Och så har ja. och är Vi ja, kan jag har Dada. Ja. Och här Black. Fru borde du då? ja eller men är alltså? <hör> jag Fröken jag inte är hemma. <hör> Fru, ja. Ja. <hör> Jaha. Och vi är nog inte presenterade. Riktigt. Vad heter ni? Äh, jag bekant yes. ut. <laughs> <laughs> kan kanske se det kanske se det bio någon gång. Ja, jag, jag jobbar som polis. Ah. Nej. <laughs> ah, du har min träffats. Nej, det står det. Det står Just det, du är den där ja. Och ni är tyrket? Uh... Italienare. <laughs> Sicilian. Sicilian affärer. Oh. Fem. Så. Ja, <laughs> lite familjeförtåg. <på> <laughs> vi, uh, vi talar inte med om den saken. Mm. Ja, fantastiskt bra fokus. Ja, det tycker du? Gå till kaffe? Ja, tycker jag nog. Det är, är, mm. no. mm, no, är Sadden Hospitality här. Det är fånga hela tiden, Så att säga. Det är sadden det sadden bra. Sade komfort. Ja, comfort. ja. Mm. det satt komfort också. en <gördits> komfort <gördits> kan man få på komfort <gördits> ja, man vill ha det. Helt, det, liksom. na, det jag ska ha något mer. Jag kaffe, kanske. Som jag inte har Ja, こっち, ja. Så, <här> ja. ja. <här> det är nog. Det ja, fanns nog de lite, men, vi med med men det frågan om är ett förstås. Om du är Ja, kan det vara. Så, som säger är något som är väldigt gott så får du lite extra ton. Oh, lite Sanne <hör> Fantastiska pannkakor. Oh, <hör> ja, utmärkt. Det här står vi oss på idag. Eh oh, uh, men, ja. ja, men nej en, en, post... en stund en timme eller va ja. <laughs> till second breakfast. <laughs> second ja. breakfast då får vi ta på sent vad tror du? Men hade vi ju bestämt någon tid där. Det du inte mm, Nej, nej. Då eh ja, från för eftermiddag såg inte det. Tar ja, du det lika bra det för då måste nu jag... du tar vi det men vi telefonerar ut dit om det går. Mm. Och bestämmer i så fall att vi kommer dit eftermiddag. Ja visst, det var det slutar, klockan ett. Eh, ja. ja, då blir det bra. Ja, då har vi Dotor Kito från sina också. det så när vi slutar. Och. Um, ja. Vi uppdaterar väl er. Mm. Och, vi <går> <går> det. Så Vi tar kita här just det. Mm. Och eh, att vi ska dit i eftermiddag och. Um, vi har varit ute vid det här huset då, ja. Mm. Då har vi ingen aning om om vi får ut ett ut och äter, ja. Nej. Det kan vara Max, det är den gruppen, tyckte jag. Ja, det är helt stort ja. ser vi typ. I vilket fall är jag väldigt intresserad av att komma in i det huset. Med tanke på vad det är något som äter breven ser. Vad tänker du på då? Vad då? För, för, för, Förklara det, min kärre gode vän. Uh, han skrev uh, från uh, ifrån sitt, he uh, sitt hem att han hade gjort en bok av allting som, uh, som han minns och uh, gömde det. Uh, gömde Away Here, skrev han uh, från hemma. Ja. Ah. Mm -hmm. Fast det kanske är svårt att Ja, Det är antagligen gömt någonstans. Uh, ja, så, det, är mm. Mm. det är kanske svårt att mm. mm. Men enligt det här bövet så borde också Henslå veta var den gömde. Ja, i så fall för, vi får vi kanske börja den änden. Mm. Och försöka övertala honom att eh, <skratt> avslöja vad den är. Då kan vi inte det och vi inte får tillträde, Då får vi ju göra en litet... Eh, Thinkbike. En, en litet, en litet eh, besök under... Instredliga <skratt> former. Under, under ospecificerade tiden. <skratt> Vi kanske inte ska delta i det. Nej, <laughs> nej. nej, nej. Nej, det, det är kanske ju bästa. Nej. Ja, ja. amatör <laughs> på bo. ja, ja, det, ja men det lämnar vi till proffsen. Ja, det är kanske bäst. I <laughs> hålet. Snart för för sen. Ja. <laughs> <laughs> nej, men Ja, ska, vad ska vi, vi... gå runt och vara staden och vet mm. De att ja, det. Men vad du vill ju. Nej, du skulle inte hålla det för en familj. Det är faktiskt inte en dålig idé att höra sig för om för familjen borde ha visst anseende här i stan. Håller ja, du till en försojning? Du skulle jobba för. Jag tänkte vi skulle göra det så väldigt. Ja, du släpper upp allra tydligare förvåna mig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag får se. det sämre om. För det där borta, trots att ni har sett så länge. <går> nu vet jag inte vad det är. Då. Nej, det vet du. Inte. <skra> <skra> mm. <skra> ja. Mm. Så <skra> jag tillbeginner förmiddagen med att det uh, <skra> frukken och lunch kommer att stå på på och soliga. Vi kanske leta lite information uh, kring familjen Snow <veckling> om de fortän i en det är inte så lunch. Och ju jag, kör, jag går till biblioteket och undersöker familjens bakgrund och det bästa som jag kan hitta. Du går ju runt lite i stan och konstaterar att det här är ju en... Jag inte mycket du vet om Savannah. din karaktär vet om Savannah från början. Nej. Dags för dedropparna. <skratt> <skratt> <skratt> Vi har <den> uppe. <skratt> eh uh, på Mm. Jag har så so mycket att fortsätta att nu konstatera mm. med state så som det ser ut. Ja, så frågar jag folk om på gatan eller är det nej, alltså om det är uh, några typ äldre gubbar ute på altanen som ser hoppvända ut eller sånt ja, Sitt det en gungstol eller något sånt. Brukar att det alltid vara Ja, vi tältar med jobba. den tillhörande gubben i en nej, nej. nej. Det var ju Los Angeles, eller du mm. Ja, Angeles. Mm, just det mm. Los Angeles var den här skuban här nu. Jag nej. misstänker ju att vi får åka dit också. Mm. Ja. Ja. Mm. Hur dumt en kan låta känns som att vi är ungefär på samma spår. Det är två sidor sammanhunt. Ja, precis. <laughs> uh, nej, Ingen som du, du pratade lite ingen som, som känner till någonting om Henslow. Nej. Uh, du går till biblioteket. Ja. Uh, du, hittar, du hittar. det du de redan redan har berättat för dig att säga att uh, de här adresserna i breven, uh, som finns på de adresserna, det är ju uh, Joy Bro och uh, Henslow Family Mansion. Uh, ja Spännande väl en. Uh, ja, spännande också. Ja, veta ner. Gör du det eller så? Nej. Om det redan är gjort så är det är gjort. Om man får ingenting från att spända två. Nej. Jo, nu så att det är fästern. Djur Nej. Nej. Det är inte all okej. streetwise eller kort? Jag streetwise också, ja. Det är nog ganska yeah, Streetwise. <laughs> ja, återkommer så du lust mm. yeah. Streetwise, eller? Ja. Mm. Mm. Mm. Okay. Like, oh, street mm. mm. jag visst. Det kan spänna. Jag ska ha Streetwise. Du har. lite upp det om att... Eh, mm. Om Joy Grove. Mm. Eh, några sjuksköterskor och uh, mentalvårdare har blivit arresterade för att de har stulit saker på sjukhuset. Mm. Eh. Det är, inte så att hela, de säger, det är inte så att hela sjukhuset är en, en korrupt, men det finns en del någon annan där. Det kan vi slå fast. Men är det folk som är arresterade för dem eller jobbar de fortfarande på misstänkta? Om de, de, de har jobbat kvar, det är lite okänt, men de har blivit arresterade så antar de att de har fått sparken. Vad mm. är mm. det är Jag äter upp min knipnävel så. De har blivit arresterade. Kan jag uh, gå och snacka lite med uh, kollegor i stan? Det körs. Mm. Mm. Om det? Ja, om han, om han vill berätta uh, om han vill att berätta det, här, precis. Ja, men jag kan nog inse värdet, värdet av en sådan samarbete. Mm. Så jag kan berätta det. Men jag vet inte vad att det har gått till annat om det här. Nej. Så det återger jag när vi åker ses. Men då försöker jag väl ta mig till någon station. Så var polis-HQ? Ja. Joho! Jag presenterar mig som salven och polis från New York. God dag då. Ja. Vi kan inte förbereda mig förbinda konstatera om inte konstatera någonting. Ja, det är ju. i alla fan, liksom grej som bara bekräftar det ni redan vet. Ja, Lunch! Ett lunch! Ni går tillbaka upp till helvetet, tycker jag. De har ju verkat så att det, det är lite trevlig mat där. Mm. Ja, ja, absolut. Ja. Så Som barnskrigsrecap här, då, för här kommer jag få klippa bort. Mm. <laughs> så gick ni och pratade med polisen. Ja, tack så Vi fick ju på. Jag gick runt på stan och pratade och, ja. och, och hölls lite för, men han fick inte falla upp ner förutom att. Det var lite stöller på Joygrove. Så. Ja. ja det, och, och inte arresteringar. Det alltså. blir medicin och ja, sånt. Ja. Mm. Yes, nu. Yes. Shit happens. Mm. Vadå? -hmm. Ja, eh... Nej. För, kan du tänka mig att du Nej. Det handlar om ena. <laughs> ja. Heu. <här> behöver det lite lättare här. Det är inte så mycket brymme på. Ja just det. Det kan du bli. Ja. Det var väldigt varmt och svettigt här. Mm. Mm. Och det ser ju mycket skunkar. Mm. Typ. Jag funderar på under förmiddagen och går förbi. Finns det någon lokaltidning eller någonting i den stil? Ja. fåga Fråga allmänt. Alltså ticklar, rörande. Kanske hänslås och mm. äh, familjen där huset. Och Joy. Skvall med presser. Ja, de skvallar. Sånt som inte kommer tryck, kanske. Ja, kanske lite sånt. Ja, se om man kan leta fram alla på. Det kanske är sånt. Vi får prata lite. Savannah Telegraph. Ja. Det är en fin tidingare Ja, Det är lite növ. Ja, downtown, byggnad ja. reception, gammalt ja, hus ja, nej jag händer mig för alltså, ja, det är här det är ska jag träffa jag är det här huset som ligger beskriver jag om Henslows residens mm -hmm. vad är det för familj det egentligen Helt slåss er då. Kan vi ju så pocka i länge. Mm. Jag kan ju alltid kolla i arkivet och se om det... det är. Ingen som ringer och plockar direkt. Så. Nej, det Inga andra heller så runt omkring. Mm. Det finns ju ett sanatorium här också. Jag är glad över det. Ja, ja. ja. Nej, det är väl det är inget speciellt att det. Sådär, lite personal som har studit grejer vi... har <hör> ju Jag dryckte dem och jag dem, de har ju alsterats för det fanns någon grund för det och, eh, Jag tror att eh, överläkaren där är väl snart pensionsmässig Men eh, Han är Doktor do Kito tror han inte så att säga, nästan i färd med liksom av att bli en överläkare i alla fall Men det är, han är väl går i pension snart när han är den gamla Vad vet väl... ja. <hör> Fan Dr. Tik. Tik. teake Ja, okay. mm. ah, det Han har såg perfekt trädnamn i min nästa kakta. <laughs> Dr. Lawrence Teak. Är det minst du att äh, nämnde? Äh, Kiton. Äh, Kiton, Okej. Okay. Han var på en, äh, på en målning. Ja, doktor. Han var, Han var här när sjukhuset öppnade 1897. Ja, Han oh. var det, var det Ja. Just det. Nu är vi hade den här undervisningen. Så var Ja. Ehm. Ja, rapporten om våld finns det inga rapporten är precis. Frankenstein tenelsen och sådär. Är du under vård så har du sett det Nej, så säger vi ju till dig. Ska man två munnar? Ska man två munnar? Alla täps måste det vara en väldigt gammal stad har lika historia, förstår jag? Ja, det var ju den viktigaste staden under inbördeskriget för sydsidan. Ja. Fortfarande en stor hamnaktivitet i vi mycket bomull och sådär. Lite. Oh, lite så... Ni är ju själv från stan. Ja, morgonrest. Ja. Rest. ja. Mm. Eh. ja. Finns det några mm. speciella platser du skulle rekommendera att man titta på kanske här i stan? Ja, det är lite konst och vackra parker här i centrum. Ja, de här väldigt bra. Det Ja, men de har Vi har ju besökt dem här så det är väldigt trevligt skulle jag säga. Ja, ja. Hamnen är ju fin nu, ja. Man gillar det. Så man kollar på båtar som kommer och går. Och så är det mycket aktivitet. Var ja. Har gäst hamn och så nej Nej, det är bra. Det är jag. jag förstår. Men eh, skulle det vara möjligt att få titta lite på eh, tidningsarkivet? I ja, visst. Morg eh, så att säga. Eh, kanske. Kanske. Aha! Det var en liten administrativ avgift. Förstås. Aha! Och vad ligger den administrativa avgiften på i så fall? Hur är det? 5 dollar. Ja, men då får han till. Ja, då gör ja, jag. Jag tror här Dubbel dubbelt. Vad? Nej, men i så fall så vill jag titta lite just på. Får vi se. kan kanske ta om 24, bara för att se. För skogs skull. Mm. Finns det något du har mm. Om du är med mig? Ja, ja jag är med mig, ja, naturligtvis. Mm. Vad är här, Black? Du har ligger... haft en dålig natt, mm. så att du ligger på hotellet, eller sitter på hotellet. Mm. Mm. I barn. <laughs> Drick upp för pengar. <laughs> det är ju bara pengar. Folken, vad heter hon? Mm. helt oh. Winston, <fart> uh, Winston Churchill. Ja, Winston Churchill. Det enda du hittar är dödsannonser egentligen. Ja. Du hittar en David Henslow. Uh, för 1856 död 1921. Uh, och uh, sörjs närmast av... Uh, sin fru Virginia okay. och eh, sonen eh, Douglas ja. tror du var han, var han dog? nej straggled by chocolate det är väldigt specifikt det är en fjärdlig att. han är naturlig okej okay. Naturliga orsaker, som står starvampire. Mm, exempel. Vad gick han? He took one last trip. Ja. Yeah. Um, mm. Uh, Nä, nah, är det inte mer som vi hittar så låter det vara men... Uh, jag säger till i så fall att jag vill återkomma, om det är behov. Ja, visst, visst. Mm. Mm. Jag då lägger att vi fann över mycket av intresse på här förmiddagen. Mm. Så vi ska väl invänta vi är invända de här lilla intervjuerna på att sinsfökuset. Mm. var delikat för mig. Uh -huh. uh -huh. Det här känner mig väldigt välheten. Väldigt jag. hyrda bilen, tror jag. Mm. Mm. Så det är... Det får vi nästan nog två bilar. Så många som vi är. Mm, Ja. Eller har antat om att de får med en elbil eller något? Ja, de flöger ju Ja, men får typ, alltså, de titta så att de har med en elbil. Ja. ja, ja, ja. Säg att de får med en elbil mm. till så får vi de dela upp oss lite. Ja! Let's split the party! party. Yes! Och har du bara en bomb så är det ju bara en bil den sitter. Jo, precis! Ja! Jag tittar alltid. Detective bomb. Vad har vi här? Check Det var bara bomb Inte Typiskt. <monthly>, Nej, men då är jag efter ger vi tycker jag. Annars någon annan som har, något som Nej. Mm, har inte så annat vi ska göra. jag är inte hur det kommer någonstans så att vi, vi kanske är... kommer någonstans. <laughs> vi, vi, vi kanske ska dit. Ja. Ja. Så. Ja, men jag kan gå inte in där. Tackar. Nu är du stanna utan för bocken. På i trädgården, så att säga. Mm. Vad va kunde på kär lärarna. Professor är just det. Han var på biblioteket. Ja, där fick jag inte fan mer okay. Men vad kunde han? Jag han, han kan göra. Jag är jag som att mig som göra intervju. Interrogation borde nästan. Interrogation är samma grej. Nej, jag har också en interrogation men eh mer jag skulle ha någon skulle pressa ha någon. någon till att prata men liksom ja, ja, så. det var en god. Det blir be i så fall. Hör ja. ja, då. Mm. reassurance har kör den två i huset. i så. jag fyra. i, du har du massor i huset är det. Jag bara två. Flattery. That's it. Jag två spänd att få reassurance redan. Ah, då får vi... Ska vi Vilka ska gå in och snacka med Henslow? Och vilka ska gå in och snacka med... Enkel John? John. Jag kan snacka med John. Vem var John? John för E2. Ja, mm. vem var han? Skugg Han är, skugg. Ja, skugg. är det inte skugg He's a bad guy, a bad guy Yes, yeah. mm. de slås Men de hade, ja, han Jobb så till eh, Har de att Haha, eh, du, du lyckades aldrig ha ihjäl mig Ja, något sånt uh, Ungefär Och det och så Så, så, så De han träffades ja, ja, precis Han träffades ju i Los Angeles år 24. Han mm. hade också med det att göra Okej okay. ja. Så de har varit med och Det är lite nya karaktärer, men om någon anledning så jag och Fredrik att på samma ställen gå. <laughs> <Ja. laughs> Det är lite uh, good cop bad thug. Ja, no, precis. Typ. Bad, bad cop bad thug, kanske. <h Case> yep. ja. Jag har Ja. en ny kompetens. Alltså så får vi en mm. good cop, och jag går in mot bättre vetande till hänslor. Ja. Mm. Dr. Keaton lyckas uh, till och med att han vill gärna vara med då, när ni intervjuar. Så att, uh, kör de parallellt Ja. Okej. Okay. Nej, ja, ja, ja, ja, ja. nej, Det hade vi nästan inte tänkt i för sig, men okej. Okay. Okay. Men, men, känner... men vet du vad? Ska vi ska... Det börjar vi med då. Vi kan ju inte alla traska in till vår... <laughs> utan vi får nästan del upp på sen då, känns det som, eller? Ja, ja, sen, ja. ja. ja det tror du det är bättre att ni tar hand om den kriminella. Ja, absolut. Mm. Så tar vi hand om hänslor i så fall. Mm. Men ska vi kanske börja med ska, ska ni ha professor med er inte hänslor? Ja, vi tar med professorn inte hänslor. Mm. tänkte, jag kan ju titta om man har någonting... Så tror jag Fröken Tror du lämpat ett Samtalet? Tror du det? Ja, det är lugnande kvinnlig Då. Ja, vad är det här då? Ta en kanske? och det kanske? till sådant Vänta till sådant Asperin Asperin Ja, men Även Välkomna Ja, tack så Ja, tack så mycket jag har till satt hänsla och revo Är här i ett av undersökningsrummet. Presenterar mm. de nya bekanta också. Jag har goddag. God Välkomna ja. till John Brown. Jag har varit som en tv. Och, han heter B-nånting. B-service. Mm. B B-service? B-service. Inte <laughs> A-service. B-service. Ja, ja. Ja, ja, vill ni börja så... Ja, ja vill ni börja med... Ja, vi pratar Ja, visst, vi mm, Vi väntar utanför Jag har jag på min vakt hela tiden när jag är i närheten av alla patienter Ja. Vi kanske till och med går ut och snackar lite med, med dig. Ja, ni kan göra vad ni vill. Det blir vi inte... Vi, vi briefer er ju sen, som vi vet vad som har sagt innan vi går in och pratar med jobb. Jobb är back. Verklare jobb. Toll äton. Står Douglas Henslow, one of the 1924 investigators. He is out of shape, getting older and losing his uh, his hair in the back brutligt efter oi bros i det där. Okej. Okay. Det är ju ett professionellt upp här också. Ja. Följer jag är ett väldigt enkelt, ett litet kallrum. <laughs> eh, massa typ tre stolar lite god. Tre stolar. Det är ett galler för fönstret och Det luktar klorin här. Ja. Ah. <laughs> ah vad <ska> då? <laughs> kan vi få lite kaffe kan? Ja, visst inte runt. Ja ja, Det var. Nurse. <laughs> snap snap. Ja. Han, Douglas Hänsel, vad är som det står på uh, handhalten? Getting ordered losing his hair. Han är inrakad. Mm. behöver behöver besöka en försal. Mm -hmm. Behöver försök försöka försök. ja, fås öppna i vaket läge rikt men han har långt tog framtids. Ja, Okej. Okay. lite så där om orappton. Vi tar Ja. Ja. Vi eh, vi hälsar Jenny Kronan. Ja, då läste de här det som jag sa då ville prata med dig om eh, om det som hände 1924. Ja, så vill och god dag. Hallå. Eh, det kan ni uh, jag heter Katrin Woll. Eh och utseende jag kommer aldrig ihåg vad folk heter. Uh, Mrs, uh, eller Miss Janet uh, Winston. Uh, mm, ja. uh, Winstons far. jag <laughs> uh, yeah, yeah, yeah, –Är eh, då... Eh, Rod, –Walter Winston. –Walter Winston heter han. –Är... Eh, dotter. –Jaha, jaha. –Ja, jaha. ja och eh, du var ju tydligen... <coughs> 1924, när någonting hände. –Ja. –Ja. –Jaha, jaha. Och vi skulle gärna väldigt gärna vilja veta vad det var som hände. –Jaha. –Ja. Ja, det är... Winston har skickat det. Åh, hans dotter. Hans dotter, mm. Vad säger Winston då? Jo, han jag tyckte det var alldeles utmärkt det. Jaha. Han är ju för ledsen att han inte kunde svara på dina brev. Jaha, ja, ja, ja jo, det, det är ju tråkigt att vänta. på svarat under de här Ja. Det har hjälpt mig mycket om det det. Men det var att han har skickat det i alla fall. Ja, vi är här och lyssnar nu och vill jättegärna höra vad du har att säga vad du vill berätta för Winston. Någon hade oral history Vi Jag som tålade. historia, Ja, då är det ju. Ja, alltså 24, ja. Vi... Vi åkte runt hela landet, eh, vi jagade en. Eh, det var en kult som, eh, som allt det här började med. Vi, vi åkte runt och vi frågade ut folk och samlade bevis och vi tog bilder. och en Massa resande. Och vi var liksom nästan som detektiver väpnade med våra egna hemliga kunskaper omkring ja, det, det okkulta. Det var en spännande tid faktiskt. Mm. Vad var det för kult? Ja, det var en depraverad depraverad kult. Eh, otäck. Vi eh, finansierade sig, sin, sig, sin verksamhet med droger och vi följde det här drogspåret hela vägen, över hela, hela landet tills vi kom till Los Angeles. Och det var väl där, så var det där som huvuddelen av den här, vår undersökning ägde rum. Det var där allt det här äh, hemska hände. Hur... Du får inte Mm. Winston och ni, hur ni träffades på, på vilket sätt? Ja, Walter Winston... Ja, han, han var ju liksom vår ledare på den tiden. Han samlade ihop ett gäng för att slåss mot de här perversiteterna som den här kulten representerade och han, han, han som betalade allt och en affärsman som på angående i en läkemedelsbransch med min annan. han ihop oss ett gäng där för att ja, göra världen till bättre plats, helt enkelt. stoppa de här galningarna. Det ja, var en bra karl, Winston. Alltså det, mm. det Vad kallar du dem, de här? Ja, det är ju galningarna. Vi kallar dem bara för kulten. Jag känner till en liksom Nej, inte så. Mm. Det är förvalt. Wow. Ja, ja eh, i Los Angeles, eh, vad var det egentligen som hände där? Mm. <laughs> mm. <här> mm. uh, Böding manikall först. 162 matchen i minuten. Vi... Äh, <här> <här> Det var Walter. Han, han, var, han var hjärnan. Alltså, han var ledare och hjärna. Och han, han och äh, F.C. Cullman äh, gjorde research kring vad den här kulten höll på med. En... Äh, en äh, Vad heter den FC? Kullman. Också... Kullman. Kullman. Kull. Han var expert på det kulta i vårt gäng. Mycket känd. Jag, jag fick betala en hel del för att hänga med på det här underuppdraget. Lite sådär, inte jättesympatisk, men smart. Mycket intelligent man rullstorsbjuren, men äh, lät han inte hindra sig i vanliga fall. <skratt> Franklin Cormack-Kullman fyllde ni också. Äh, och det var de två då, Winston och äh, Franklin, som visste äh, ut att de här äh, pengarna de följde drogerna och pengarna och äh, listade ut att kulten var redan i kontakt med den här hemska saken det jag tar det på engelska är bara, The Thing with a Thousand Mouths som de planerade att äh, åter att sammana mm, frammana så wow. okay. äh, känner och, jag igen den no okult ehm äh, Försökte frammana uh, den eller någon form av uh, inkarnation av den uh, i den där ladan utanför Los Angeles. Så Vi åkte ut till ladan så fort vi uh, fick veta att så många kultister skulle samlas där ute och en stor grej på dem. Walter sa att uh, stjärnan var rätt den natten också, vad nu det betyder. Så vi åkte ut, rusade iväg med vapen och hemgjorda bomber för att stoppa det och rädda världen. Och det dog väldigt många människor den natten. Det, var en... det blev en hemsk brand och det blev en eldstrid och... Sen när den här saken började slita folk i stycken, folk sprang och skrek och slängde sig själva i elden och i, i skottlinjen slängde de sig. Jag sköt förmodligen några också den natten dödade förmodligen också någon. Jag... Sen kom den här saken efter oss och jag såg att Walter fick padik. Jag hade sett att han fick padik förut. Och sen det enda jag vet är att jag sprang över det, genom det höga gräset med elden bakom mig som en, som en fegis. Så de lyckades alltså framåt den här saken. Det var det var kultens fel. De var helt depraverade. De var I grupp. de, de av sin gud. De gjorde Han var det dåliga som jag inte ens hört talas om. Och de gjorde varandra illa på skoj. Det var... De var monster allihop. Men tror du att det tog slut där? Med kulten? Nej, jag vet inte. Jag sprang. Jag fick se den som Spanien? Ja. Var det andra som du vet överlevde, förutom Winston? Inte i vår Så äh. äh. äh. Som jag vet, nej. nej. – Har du några namn på några andra som var med? Ja, förutom jag, och Winston och Kalmen så... Vince Stack var en hård, hård man en fixare var med, var med pistol var på slåss var på att dricka Det var han som gick in först och rev ner hela helvetet på dem med sitt tagliva så hade vi Catherine Clark en, en smart tjej Hon skötte vårt arkiv Hon skötte kameran och Hon hatade att Någon sånt här som en sån här kult Kunde operera i hemlighet Att folk skulle dölja något som var så Otäckt istället för att Säga som det var Hon dog den natten också. Såg jag min egen huvud. Så var det ju man då, som jag har nämnt. Mm. Dog stärkt också, Ja. ja. Mm. Tack vare Edgar, för jobb. Det var jobb som du övade Ja, högg Då börjar jag snyfta och... Mm. Jag tröstar honom naturligtvis. Reassurance. Det här är inte så farligt. Vi ska... Vi ska fortsätta det här. Och, och få klarhet. Och så att nu naturligtvis också få klarhet i, i detta. Eh, så... Förhör jag mig om han... ...och få fram några namn... Eh, ...om man vet några namn på, så eh, var med i kulten. Mer än Jobs. Nej, det... Jag var aldrig riktigt involverad i det. Jag Winston och... Mm. ...kulle kan man kanske hade... Mm. Mm. Mm. Mm. Du har skrivit eh, i ett av breven till Winston. Som Winston sa att du hade förtecknat ner allt i en bok. Mm. Vad har du den? Kan vi få se den? Den var ju egentligen avsedd för Walter Winston själv. Men... Äh, jag gömde den... Äh en hemlig nyckel för att förstå mer om vad som, som hände och eh, jag tror att det fortfarande fortgår eftersom vi misslyckades det är min gissning vill ni veta vad den är då ska ni fråga Frank Hickering och, eh, på familjegodset Frank eh, eh. han eh, ber om papper och penna okej okay. Ja, ja. Fiskar ju upp. Ja. Det har jag inte. Vara jag har ju läkarväsken, så jag borde finnas du fiskar en block. Ja. ja, är det han med hundarna? Förresten. Det är säkert. Trevlig, jag menar gud. Säkert snäll. Ta den här lappen och ge den till Groundskeeper. Mm. Så... så låter han nog titta omkring. Tack så mycket. Jag ja, just det Kom du ihåg vad du hade gjort. Och... Sin... Nej. så han har fått. Dr. Keaton tycker att du får det faktiskt sträcka här Det var ju, men det är så mycket detalj Det känns När vi kommer lite därifrån Dr. Keaton Vad har patienten för historia? och Av vågarna Hänslor? Ja Nej, alltså möjligtligen Förutom det han får här som patient Ingen Ingen tidigare Nej, men, alltså det är totala nacho-stories <skratt> som alltså ja. det, är ju, det finns ju ingen förankring. Måde det. är inte sett ett sätt vi har. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> Den medicinska vetenskapen är ju i sin linda kring sådana här frågor. Men han, han var ju han var lite med om någonting 1924. Mm. Han, har, på något Nej, han sätt. berättade ju att han har mördat personer det vet man ju hur hur det mänskliga psyket kan vara liksom, när man. Eh, ja, jag tror att någonting har gått in och någonting hände. Och, eh, vi har under många år lyckats nysta fram här tack vare fantastiska eh, kompetenser på jobb och ja, att eh, Han, han dubbelspåriserar fram vad det ser för att manifestera något hemskt som har hänt. Alltså får rättfärdiga sitt eget beteende helt exakt, enkelt. Exakt. Just Exakt förstår, jag märker att du är insatt i sådana här lä Lädmannen Ja. jag För Jag förstår Jag förstår Får se om de dem själv ja. Nej men äh, min, min tanke, första tanke Det var ju naturligtvis äh, Mycket droganvändning men, äh, Eller alkoholanvändning Under det här episoden då. Men äh, det är ju klart äh, nej allt det här jag Fragila har... mänskliga i psyket kan ju ha tagit stryk av eh... ja, Först allt det här har ju, är ju samma sak som han har Påstått ända sedan 1924 Så mm. det är inte förändras Någonting så. Det, är ju... det är någonting som han liksom berättar För att lugna sig själv helt enkelt Ja, ja han han är ju Lugna mest honom Så Jag berättade att det kom en grupp Och ville prata med honom 1924 Så vi var mycket upprymd och nästan inte glad Så att säga. Ja, var en annan grupp har pratat på Tartman? <laughs> nej, nej, nej, nej jag vet inte <laughs> att ni skulle... Ja, asså, <laughs> Ja, jag att han kommer han inte... Vad jag fattar också så what? Var... <laughs> <laughs> How many groups have died? nej det kommer varje år! Nej, han äter det färg. Hmm, jag glömde nog kaffepannan på hemma. Ja, hemma. Jungspanker ja. ja, Nej, ja, för uh, din tid, doktorn. Var det någonting mer uh, vi skulle göra ja. mm, mm, yeah, här? Här är Kåll. Vi skulle ha. skulle prata med Jung. Steve Jobs. Steve Jobs. Nej, ja. ja. Som är den här kriminella typen som tydligen var med en utmaning av var Han är bara lite mm. Vi vet ju att han har mördats. Det är okej, det är okej. Fast det vet vi kanske kan inte. Nej, ni får era på det. nu när vi kommer ut. Jag tar med en liten community igen. Lite mm. då och, och prata och I have no to you know. Mm. Mm. Så, har, kan vi åka sen. så kan vi åka till till Gutschit? och då blir vi insläppta på fast Först vad var att ta era på vad som hände vi kan väl bara berätta för tanten att om vi har hans historia alltså. jo, jo, liksom, då, måste ha bok, då måste vi ha det här först, boken. Måste vi ha boken. Kan vi inte bara byta Släpp <laughs> ja, på... ja, nu är det så här, va? det är det, Så har du köpt det där. du sidor sidan. Hela plönting. Tack. your chicken character just died. Mopsad. <laughs> <laughs> ja, nog, då kan jag har tagit snog och på vägen hem. <laughs> Ja, precis. Mycket uppe forskning här, men, men å andra sidan, det här uppdraget, det, det jobbet det, det kan ju betala ytterligare två års forskning helt enkelt. Vad ja, är det för områden du forskar i, exakt? Skitsövelscykologi. Eh, Skitsövelscykologi. <laughs> det ska du skit i geologi. <laughs> Jag kommer så fortfarande om när jag har haft en möjlighet att, att forska, ja, forska i just, mitt förflutna. Ja. Sitter på mitt rum och är småta böcker. Mm. Mm. Mm. Ja, ja. Go! Kan du berätta vad som hände? Vad pratar ja. om nu? De briefade oss. Ja, vi har gjort en briefing. Ja, jag har gjort briefs. Jag har gjort en briefs. Mm. Ja, de har 40 iväg händelser och mm. uh, för nu in uh, egna jobb i samma rum. I Okej. Okay. Nej, då, det var så. Det är inte dags för att det vi det tar vi sen, va? Vi det är för tre kille, då. Ett bra jobb. Jag är en survivor of the 1924-kulten. He smells like cigarettes and mouthwash. Okej. Ja. Det är spinkgift. Men det var en två som bara pratade med. Ja, tack. Vi har beslutat att splitta dem. Så ni två och Dr. Keaton är nu där. Edgar Jobb är en patetisk figur. Smal. Uh, <laughs> <laughs> ser ut som en krigsfångel. <laughs> i vi och scrub i form eh, som patient. Papa fyller på hon tar hon sina kaka förut. Sjutsit. Vad är det, det jul? Ja, eh, jag ropar är Nej. Vänta, nu Han också. jag frågade dig om han kanske få Nej. <laughs> jag är på väg att säga det också, men... Jag vet inte att får den. Ja, visst. Jag kan väl mina. Åh! Mm. Oh. Mm. Tack. Bort vi har backit för att det samtalet, för jag känner att jag har en connection där. Mm. Jaha, vad är vi för några då? Får du stå på sig? Vi är... No, vi är bara lite intresserade av att få veta lite mer om dig och din bakgrund i förfluten. Vi har hört att ni tillhörde en ganska stor familj för. Vi skulle vilja veta lite mer om den familjen. Du menar du? Var det inte så att uh, ni jobbade tillsammans med en del andra för ett särskilt mål? Nej, Inte vet jag inte. Någonting som kulminerade en natt 1924 ute på Las Dr. Keaton vill inte att jag ska återleva de där dagarna. För att jag externaliserar mina rädslor. Han gillar inte att, prata om, att jag pratar om monster om de inte vara jag själv. Det att du skulle kunna göra ett undantag just idag. Jag kanske kan ge oss bara några minuter? Nej, det här är viktigt för att studera hans framsteg. vad får på kit. Ja, vad var det exakt som ni ville frambringa eller återkomma den natten? Det är inte meningen att jag ska prata om vad som hände den där natten med Henslow, hans vänner och ...eller och ...jag har det. Det är väl Echavarja? Försök ja, får, ni, <laughs> eh, får ni testa lite? Vilka är lätt. Ja. <shus> Man har lite av interrogation Det blir rök, då. Det måste ju vara ett munstycke, då. Det måste ju vara ett Du kan svara, Edgar, säger doktor Han står nästan och hänger lite över. Oj, är skönt när det kommer ut. Har skiten ifrån dig. Men, kan ni hålla lite? Kan ha lite avstånd <laughs> Alltså vi Det, det är mycket sen är Förvirrat och dimitt Från de där håren det, det, det är lite svårt att få ihop det Tog ni en del äh, Drågur den Ja Vad var det för någonting? Ni, ni hade att göra med det? Mm. Jag, jag kan ju försöka ta det lite från, från början, kanske. Ja, gör det. det låter bra söka. Ett Shabadia som jag som jag nämnde, det var hans. som var vår ledare. Vi var liksom hans folk. Det jag träffade han. ...när jag var på UCLA. Det är ju hänslots musik, förlåt. <laughs> <laughs> <coughs> uh, jag träffade honom när jag var på UCLA. Uh, George introducerade oss, tror jag. Uh, George... ...Avery. Uh, George Hayes. Jag, jag kan höra hans röst Men jag, varför kan jag inte komma Jag vet, det är en dimma George Det är inte viktigt Ett tjavarja um, Om det nu var hans riktiga namn uh, Hade sju jävla bibliotek uh, Läskiga böcker han, uh, han gav oss idéer För, för saker att göra alltså Sex saker uh. Göra och säga alltså Massa idéer från de här böckerna och Galna fester alltså Sex Åger jag, jag var i princip Hög från 1923 Till augusti 1924 Så jag Mitt minne är lite sådär Så jag, Alltså det var massa sex Och Drogerna som med jag fixar åt oss. Riktigt starka grejer. Jag är inte exakt vad det var för droger. Du behöver inte svara på det Edgar, säger Dr. Keaton. Om du inte vill. Mm. Nej, alltså, jag vet faktiskt inte vad det var för någonting. Jag har aldrig varit med mot liknande. Wish there were brainwaves! <laughs> det känns... Det som att vi försöker säga så. Mycket. Nej, det var. Han, han lovade oss... Eh, han lovade oss alla. Han lovade mig. Han lovade oss makt. Han sa att vi skulle få vad vi ville i den, i den nya tiden. När Golgorov var här. Eh, vi kallar honom... Eh, Fisher from outside, av någon anledning. det var inte det här jag ville. Dr. Keaton bryter in här och säger att vi vill inte att den här intervjun spårar ur och börjar handla om något fokus eller några övernaturliga saker här nu. ändå få berätta det, det som han fick höra från de andra han har med Ja, det är viktigt för mm. patientens att han inte mm. återvår till sitt del deliriska stadium Jag tycker det är att han får försöka minnas så mycket som möjligt och att bearbeta det Ja, men nu är det faktiskt jag som är läkaren här och vådat. Precis. <skratt> <skratt> vådat, mr. Jobber i många år och jag tror jag vet bäst vad som är bäst för honom. Hmm? <skratt> du kanske <har> <skratt> hör fler signaler. Ja, just då där här. Jag mm. kan behålla paketet, jag har fler Ja, till paket Det är oh. ingen fara, doktor, jag kan Jag uh... Ja, ty ja <laughs> mm. Ja, det är väl ungefär vad jag kommer ihåg Om vår upp. Åh, musik. Sen så fan. Rock and roll. Det låter metallbande egentligen bara. Det var tidigt. Poäng. <laughs> kommer inte på någonting specifikt från den där natten ute på Relay. 24. Du behöver inte svara på den frågan heller. Jag tycker att det borde låta honom att svara på vilka frågor han vill. <laughs> För tv <den> är tvd snart. <laughs> mm -hmm. Ja, det är... Jag spenderar inte med dig på någon år. <laughs> mm. Du får känslan av att jag gör detta men inte riktigt torsch eh det vi. står ute samma. Jaha, är Det är vi önskar att vi kunde skicka tre hjärnvågor och <laughs> brainwaves. Ingen har ju undersökt. Ställ frågan. Han tänder gickligen en cigarett och säger, jo men... Jag sitter ju här med en anledning. Och... Jag det illa var kul i alla fall. Ja, Ja, ja. Har där. <laughs> ja det var en hemsk natt. Jag minst Jag minns, jag hög ihjäl... En, en i Henslows... Fick man ju nytta av dig, just... Vad förenlärde detta? Alltså, det var... Det var... Panik. Det var... Vi det, det, det började med att Echavarja kastade någon form av besvärjelse på oss ja, och sa nu inget sånt där Doktor jag tror att jag hörde uppståndet så där ute, jag tror att det är några facetter som bråkar Jag tror att ni borde gå och undersöka det. det är inte väldigt mycket rök också Va? Ja, tycker jag, det luktar väldigt mycket rök här Men det är inget som lyssnar Det är inte som Det är inget som lyssnar blåser in min ventilation <skratt> Jag känner ingen ryfte oft Förutom från han, Mr. John Märkligt Behöver inte svara på frågan Om de inte vill längre ägda De, att de börjar spåra det här här spelare mm. mm. får vi påpeka en detalj Som vi hittade förra gången mm. För de övriga spelarna Som kanske inte kommer ihåg den detaljen Ja, vilken då? Vi har ju en Holm Harky Han använder ju pengar <hör> Han använder ju hänslos Han tar ju extra pengar Från hänslor för att betala ja, vistelse. Ja. Äh, jag hade jag skrivit upp faktiskt Ja, precis, kom ihåg det då <hör> Det var väldigt bra! både för Helsingfrids och jobb visade sig. Utan att det uh, vet om det. <hums> <hums> jag har tre sidor av <hums> ja, <jag vet> <russ> det. Heller, jag kommer inte vore heller det. Ja, jag har inte ens ja, skrivit upp det. är upp det. är så likt. accounting när jag att de här pengarna kommer från Helsingfrids. Uh, finansiera pengarna från State of California där han dömdes tog slut för en 6 års. Doktorn, ni kanske, jag insisterar faktiskt på att äh, ni äh, kan låta oss in i intervjun i fred. Annars ja, inte, äh, kanske jag jag... vissa personer får veta på exakt var pengarna för hans vår kommer ifrån. Ja, nej, nej, va, ja, nu när du, ja, jag tror jag kanske har hört någonting. Uftar det inte lite rök? Ja, kanske. Ja, de, nej, ja. Mm, ja. Mm. Keira, jag förstår. Han smäller dumt ut. Så. De är inte om sådana utpressningar egentligen. du får syn på det. Och stövla iväg. Han upp. tycker jag. Nu ser inte han som branden på unlight i Ja, Nu kan vi tala ostört. Mm. Ni får säga er, er, vad ni vill hur absurt det än må verka enligtvis så. Ja. Mm. Mm. En <laughs> Han tände en Han har egen tända, men då. Mm. De får öka. Okej. Okay var Det var fan fantastiskt spänner det. en tändstickan. Den stora branden 1952. Det knapp. En först Vad var det för då som jag sa ett jag kan diktera för dig också nu. E C H A O C H A D A R R I A. R R E A I A. Det tror Ett var Det I ett tjavarja, som jag sa, kastade en besväse på oss. Eller ja, på mig i alla fall. Och, och den, på den här natten då. Och, och den här besväsen... var var något, något viktigt. Kind of ett big deal. Alltså, han, precis innan... När, när, ...fisher from the outside, eller... The, the, the, the, the, the. ...saken dök upp. Jag vet inte vad jag... ...skulle göra, men jag överlevde så... ...ja, det... ...det kanske är något. Det känns fånigt och... ...det känns inte oväkligt det som händer det är... Ja. ...den dök upp och den hade... Långa konstiga tentakler, inget huvud men massa munnar. Jag fick liksom inte riktigt begripa vad det var jag såg och jag försökte egentligen inte heller. Jag... Det enda jag vet var att jag skrek och skrek och sen så höjde den där killen Vincent Stack och sprang som fan därifrån. Så det var en ren panik ja Var den var som vi frammanade så var det inte det som jag hade blivit lovade det var inte, det var inte alls som man sa att det skulle bli Och den där saken är fortfarande där ute. Et var Minst du mer exakt vad det var? Utom att det var tentakler i massa munnar. Var? Det mm. var ju utanför Los Angeles. No. Lada. Var? <laughs> var skulle en sån sak kunna finnas att det, utan att det, man reagerade? Det är dimmigt alltså. Okej. ska se här. Jag Just det, jag det där, förra gången. jag mm. frågade förrgången över om det var någon som hade antropologi eller okult, tror jag. Mm. Nej, det var det inte något som mm. hade. Så då hoppas vi helt på att... Ja, ja både och. Ja, både och. <laughs> men du är inte här. Nej, det inte det Nej men du är på Joy Ja. Ja. Men jag är också okult. Ja, just det. Är du utanför? Nej, jag, jag är med. utanför. Eh. Har noterat någonting på en vägg. Jag inte intervjun här för det här. Uh, du såg det nu när du kom in och har stått och varit lite rastlös en stund. Ja, jag försöker hålla mig borta från de där två tjatmostrarna. Du är alltså själv? <hör> <hör> Jag träffar det <laughs> ganska snabbt på dem där, så att jag går liksom där jag får och vänta på de här friskare människorna. Han är inte själv, han har en trevlig psyko psykotisk mördare. <laughs> ja, ja, precis. Nej, ja, men du, vill du, du, något, du läckte om en, en liten stund där och... Uh... Älskade kommentarer från Du Alltså, själv! <laughs> <laughs> What could go wrong? You're dead. Jag antar att du för att undvika dem gick och kollade lite på lokaliteten här. Ja, kanske kollade lite på lokaliteten och... mm. Alltså man klarar bara av fem minuter med det liksom snack om om man ska äta till middag ikväll. Om det var bättre än den middagen som åt 1928. <hållandet> man lär sig två Man följer sig. Du, du, du ser som de här såg att det här är lite nedgånget och har inte sköts inte skött underhållet på det här notasjukhuset För höga förhållanden Du Sniglar på en särskilt ful vattenskada på en vägg där Nä, Nära taket Trilla med ah, Du ser plötsligt hur en del av väggen delas Mån. människo storlek. Bruna, brutna tänder. Som. Ja, men det här. är ord som du inte hör. Ja. Det här går emot allt som jag tror på. Det är... Och så försvinner nej, det. Här... Nej, nej, det är inte. Det... test. Och då slår jag. Du slår en t6a och du ska klara fyra eller högre. Du får, spända. du får spända stability points. Får man tillbaka stability points? Ja, du kan få tillbaka det genom att interagera med dina sources of stability över tid. Om du misslyckas förlorar du tre points stability. Om jag misslyckas förlorar jag tre. så om jag spenderar tre så blir det samma effekt som att... Yes. Upp-poäng man spänner. Det är inte samma som man och... nej. nej, nej. Då har jag, Så, Du de har en pool. Du har en pool här. Det ja. där. Okay. Ja. stabilt. Där har du en pool då har du har lagt. Ja. Ja. Det är en potpoäng du förlorar. Du när ja. mm. då, då får du, du inte gå. Du, du går inte ner i stabilitet. Nej. Ja, okay. ja, men då lägger vi två poäng. Nettan ska alltid vara färdig och <laughs> Ja, tänkte att du står där. Jag du Jag tänkte att det ja. aj, aj, aj. Ja. Men då var Jag du ner alltså, i från tre poäng ner till åtta. Du har en stabilitet. Du har vad jag, jag, jag, jag, jag har Eller det man har här? Eller? Ja. Mm. Aj, aj, aj. Ska jag ringde in det här. Med? Det här var otäckt. Mm. Och Då nu tror jag sändigt, är det, med? Ja, det är mer. Ja, nu är det inte där längre. Det måste ha inbildat mellan. <går> ja. Det luktar vattenskada och är lite klippigt där väggen är vattenskadad. När du studerar lite noggrann så ser du att det är symboler inristade, små, små, i väggen. Okej. Okay. Någon som har målat någonting med vattenskadade material så att säga. med. Okay. Vad står det? Du hade okult, va? Ja. Det här är lite symboler som är avsedda för att eh, motverka eh, Scrying, alltså seende, distansövervakning, ah! seende. Mm. Eh, motverkade i vilaj och... Ja, det är det okulta symboler helt enkelt? Jag tar, jag tar och skriver ner dem i mitt skrivhäft helt enkelt. Alltså... Mm. De kommer från en blandning olika kulturer och olika sådana här hokus-hokus-traditioner. Ja. Jag har ju antropologi också. Ja, ja det är... Det är ingen vad du kan se, utan det är en liten kakafoni av symboler från olika kulturer. Okay. Det kan vara en gemensamnämn att det är någon slags skyddssymbol. Det kanske hjälper någon stackare här att klara sitt liv bättre. Det mm. mm. blir bara att de får sitta kvar här. Mm. Alltså, jag lägger handen på, på väggen så här och liksom mm. känna så svampet är det som sa att någon skulle kunna stå på annan sidan väggen och trycka igenom ansiktet såhär Nej, det är en solid fast vattenskadad vägg Nej, nej, nej, nej, nej, det såg jag inte And back to the interview Ja, är det den här, det inte här, den här mm. saken fanns någonstans utanför dig fortfarande. Hände han? Mm. Ja, alltså någonstans. Den framordnades ju. Så som jag vet så finns det fortfarande kvar någonstans där ute. Vet du vad som hände med Echevergasen? Han dog. Uh, Vinstek uh, sköt honom. Och nu kräks de stod marin och det första de gjorde var att skjuta i chivalry. Och då var det allt bruttlös, antar jag. Ja, de hade molotov-cocktails och alltså det, ja, så började allt brinna. Och... Var det vi va? <laughs> <laughs> vi var inte det. Vi kunde va? Vi kunde va? Det låter som vi. Det var en liten gubbe som stack i huvudet i en kuba och så hallå. Mm. <laughs> All, och du minns inte vilka droger det var. Som ni hade att göra med då. Nej, Den är fin Och så var det. Det är ni också. Och, är mm. och det är Och minns inte heller vad den här George hette. Ja, ah, George. Jag är en bryllös eller alltså något sånt. Vet du vad som hände med honom sen? Nej. You know. Men han var där, eller? Under den lappen? Min sitta. det är som jag Is there something more you can remember from the night? No... So it's all... So there was chaos, and F.C. So <laughs> <laughs> Coleman. Stuck in a wheelchair and dead. Okay. Is that okay? Is dead and stuck in a wheelchair. <laughs> <laughs> <laughs> mm. Mm. Tja, om död så är man ett trofosbund som vi kan visa, men... Mm. mm. Ja, bundet till det mesta, skulle det bli. vilja. Ja, men den ligga på. <laughs> ja. Ja, jag ähm, vet inte om jag kommer på något mer särskilt i det här. The Hunt for the Seed. Mm. vi Det här biblioteket som ni vill visa, var det ligger oerhört någonstans? Uh, hemma hos uh, Sverige. Ja, varför det? Ja, det. Det var inte vara något. Här borde de slå var. Var det gjällig, eller hur det Nej, det var ju Los Angeles. Psss. Mm. Uh, här går Elos och Elos. – Well, that narrows it down. – Me well! Tack för att du är där. Ja, Herr jag är ingen psykolog. Men för mig verkar det i alla fall som att ni bara var vi vid tillfällelvis hela tidpunkt och blev inblandade med fel kretsar. Vi ska inte anklaga själva för mycket vad som hände. Tack för det. Vi se direkt till den. Vi går ut. Ja. och hit och har nu lurkat en stund utanför. Och han ser att det kommer ut så ställer han in. Vad är det där? Ja, jag frågar alltså, vilka är det som skulle kunna ha tillgång till den här korridoren? Vätterskada? Någon längre tid? Men att kärva in de här symbolerna, du måste ju ta lite tag. Alltså är det en sån... Mm. Ja, det är inte common area. Och ja... Vem som helt enkelt? Ja, under vissa tider. Och är ingen som har att de här symbolerna? Innan mig? Nej, mm. nej. Mm. Ja. Jag tänkte att någon de som jobbar. Vad var det? Vad frågar någon om de råda där? Nej, Nej, nej, vad det? Ja, visst, nej. nej. Ingenting jag har innan? Nej, nej. Fullt Nej. Nej. patienten ja. Det är för ja, någon kan av dem. Det är för någon av dem som har... Pårikad språk kanske, jag vet inte. Mm. Ja, det är roligt att de existerar där det är en, mm. tydligen någon som har fått en djup psykos. Och... Ja. Ja, är ja, så mycket. Mm. Ja, jag antar att vi äh, lämnar det när jag går för på sjukhuset, så sen när vi kommer ut så vill vi berätta vad vi fick höra därifrån. Jag yep. mm. så att han trodde att du var upprörd. Äh, vad gjorde ni egentligen? Äh, vad, ja, Jag vet inte. Han, äh... <laughs> han fick visst brott ur rummet av någon anledning. Va? Ja, det är lite praktiskt, tror Vi kunde ta det stört. Ja, det var mycket. Ha... <clears throat> Så... Mm. ja, eh, tillbaka till hotellet kanske. Jag vet inte, här finns det inte så mycket mer att ruska på just nu. Nej. Rätt så uttömt. Vi har vi dags till det bra nu, det är nu mot 3-4. Ja, vi skulle gå ut till Hagman. Nej. Inte då? Då blir det mörkt. Och... Det tycker inte du om, eller? Det händer ju alltid otrevlig. Det är jag tillräckligt. Ja. Det, det, ja, det är, vi flyplan, det, är det var ett nu, vi skulle åka flygplaner, håller Det var 13 miles. Det gick det en hälssyke. Mm. Det var inte så långt, va? 13 miles inte alls långt. Kan vi kan väl lika gärna göra det, så har vi alltid avklarat det blir var det är väl sommar nu eller nåt är april ja, ja det är kväll ja, kvällar och så men också in ett är... eh, sista grejen som Janet Winston Rogers sa till dig Time is a factor money is not. Ja. Oh. <här> <här> <här> <här> Tack för maten mamma. <här> ja, så, så, så, så, så, gott. <här> Satt fint. Uh, nej, nah, men nej. Mm. Ja, då ja. No, no. no. no. tycker vi att vi det då. Mot no, bilarna! <Chemikal. smlekt> nej, oh, Ja, nej, nej, nej, här nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, ju det ju. Det tror jag kanske. Mm. Jag kan ju köra naturligtvis, men det är ju det... Jag det från. Nej, <laughs> inte... Där. Jag kan ju köra Nej. framåt. det kör ju hellre då. Nej, det är Den kan ju bara köra bakåt och framåt. Försök, ja. försök typ att köra med plimorna mm. hängande sig. <laughs> Fan riktigt. Jag köpte en i halvt utanför lite Jag var därför. Lite bakåt. <laughs> Det var en annan sång mm. Så <röks> går det är så jag. Det En, två, en, två <röks> tre Så Så, så. så, så <röks> går det främt. du inte ha med är det med det Jag lite mer familjevän Ja, ja. Jag Du tror att barn i rummet Ja Ett i alla fall ja. är det många. Ja. <röks> Ett, två, <röks> ett, ett. Mm, okay. uh, nej men då till, till, till godset då då. Till Island. Det är en här. We have a note. är yes. den där skilthavgullen den där, där. lappen. Vass Island jäkla reef och två. We mm. Ja, har en sån här. Nu måste du släppa in oss. <laughs> <laughs> <laughs> <snar> <laughs> nu måste du släppa in ah. oss. Nass... <laughs> alltså. Annars så... Det är ni där nu? Hitta. Ja, har du jag har, jag har blivit hända på vägen. Nej, precis är vi är där nu! Han får nog gack i Nej, just det. Nej, vi är där nu. Nu är vi klara. Vi är färdiga med övertygad. Ja, vi har läst allt. Ingen har blivit öppet där man vill köra. Vi som inte har varit innan. Det här är ju ett äh, gammalt äh, plantage. Syd ett mm. Stort äh, människanhus. Äh, sex fot stenmur runt som vi kan se. Och en järngrind eh, som blockerar ja. drivewayn, livfarten. Ja. Det duktar träsk. Ut ett trä. Det flugor. Det går ut. Vidligt. Mm. Mossa. Ja, nu mm. är det där igen. Födde jag i vann. Det var en klocka där, va? Kväll. Ja, kväll. Ja. ja. Ding, ding, ding, ding. ding. Oh. Jo. Och och. Koppis kommer The groundskeeper. keeper. Ah, Willy. fan. Men Just sagt att det åter, att vi inte vill ha någon besök här. Är du som är Frank? Nej. är ja, fan är Frank då? Stod jag. idag. har varit i då. Ja, så det var aldrig att till en se. Se just det. Ja, vi har lapp här i alla fall. Så Vi har fått för en gode Herr Douglas. Douglas? Douglas Henslow. Ja. från Hej då. Tack så mycket Ja. Ja, jag tänkte få sin en med mig. Ja. Jaha, jag menar Point. Det var lite Äh oj. Så slann ut dem alltså. Ja. Ja, då får vi komma in här då. Och tack så mycket här Karades. Karades. His accent sometimes makes him hard to understand. Oj, <laughs> <laughs> vi kan hitta Frank Green. Fattar inte vad fan Frank, för synda Frank. <laughs> Så det finns ingen som heter det här? Det finns frank. Det är bara jag och gamla mamma hänslor. Well, um, kanske en kord. Mm -hmm. uh. Oh no, we're doomed. <laughs> we're fine. Sjönt att Okej. Han öpplade önet i WING. Mm. Ska det brukar ju visst, på på, på sådana lite så här Douglas ja ja det kommer vi ja, ja, ja, kanske en någon så får kanske finns någon Frank hälsar som så bara lite bra ja jag vet ja, ja, ja, unge här hälsar och bett och ska visa här, så ska jag göra det med ja det låter alldeles ut märk ja om du håller tyst ja ja ja det låter inte hända har ett, De, ser klassisk, klassisk, De säger att man väljer sig <laughs> mm. Ett ja, år. Äh, Det är höga stängda fönster Och äh, balkonger Och verandor äh, Ni kommer närma sig Att när det här vita huset är inte så vitt äh, Lera och mossfläckar Uppräkt och, äh, Lite äh, förfallet Mm. <laughs> <laughs> do you, do you, do you, do you, do you go around more mm. us. <laughs> <laughs> <laughs> Not the time. Not the place. no. Oh, no. Han blev grinig. Ja. Mm -hmm. Jag upprörd, Han blev Jävla på. Han lider in mot ja, huset. Eh, och Ni kommer in. Och slår senast av att det här... Det här före inbördeskriget arkitektur är det här. Det, det ser mycket större ut utanpå än vad det är inuti. Byggt för att se stort och imponerande ut. Mm. Ja, uh, ta in här bottenvåningen här är stora rum, högt i tak, stora fönster, stora städer allt stort. Mm. Uh, a parlor, a main hall stairwell, kitchen, a dining room, and then a den, a servant's stairwell. Visar i köket. Först luktar sopor. Mm. Möjligt bröd ligger på en diskbänk. Mm. Mm. Vad är frun i huset? Det är Ska ni inte störa henne? Lugna ja. Dining room är ja, dammigt. Stilla. Finns det ett på väggen? Nej, men djurhuvuden. Damm överallt sett ut som om de har suttit på mydlerna någonsin. Mm. Ehh... Och så har Man visar i runt där i med rummen lite så här i snabb takt och så säger han ja, tomter fortsätter och sidost men det är inte mycket att se och mamma hänslar i uppe på sitt rum här i övervåningen. så inte störa henne Ja Han hade hävd av något arbetsrum här någonstans Ja det finns ju På överordningen Försök att störa Det andra hänslor bara Om du vill något så är jag i min Min stiga cool. Mitt skjul Ja tack så mycket Vi ska försöka att inte ställa till Vi ska försöka lite inte störa Dammet Nej, <laughs> Som ligger i ordning. Här. Ja. Jag tog att de har året hållit på att fylla stille på sitt fint dammdag. Det är som har hänt. Men <laughs> What did I just say? Förökenvalet var här. Ja. Clean me. <laughs> <laughs> Men... Vad tror ni har hänt här? Här har ingen bott på jättelänge. Nej. Vi är faktiskt ja. ju undra om man har Han verkligen lever. Ja. Är det ett, ett, gammalt lik då? Inte vårt problem i vilket Vi fall. Vi har fallit efter några saker. Det. Mm. Bra idé, här, Black. Jag ska med dig. Vi måste vika fall få för att vara med. Kom, kom, kom, kom, kom, Ni ser... Eh, <klar> när ni såg i eh, ett av filrummen där så fanns det en... Eh, Ledger, it's typ, mm -hmm. så står one that stands up and open. We can mm -hmm. do Counting, if mm -hmm. you yeah. want mm to have -hmm. fun. Uh, Counting, ja. Familien Henselho's formögenhet has gwindlat uh, no, uh, badly hit in recent years. Mm -hmm. Uh, det verkar inte som att någon har gjort något försök heller att uh, Jag har inte gjort det Inga omplaceringar, inga, inga flyttade investeringar På ungefär fem år så skulle det visa att de har slut på pengar mm. Mm. Mm. Upprörande, var du med?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 Jag har letat hitta arbetsrum. Jag skiter fullständigt i det om lite Färgen är flagna överallt. mattorna är slitna. Lödplödlamporna är slut. Blöktar, blött, ruttet, röda blommor. Det luktar kattlåda. Och så känner ju ofta från träsket också som sveper in då och då genom att öppna och ta men ni upp. Ja. Mm. Jag letar hela tiden när jag går titta lite efter hur dammigt och så här, Men jag letar efter ställen när det inte är någon damm. Mm. Ja, är Spor, något, så jag kollar jag kolla, jag helt enkelt att det är där. Oj, varför är det inte dammigt där då? Bra. Ja, jag tror att jag och jag som polis faktiskt också är lite intresserad av ifall vi har någon död mamma Winslow. Eller är Winslow att inte, inte något annat? Enslow. Darn slow. Darn slow. <laughs> ja. Det <Dead. Dursch>, är <laughs> slow. Dead slow. <laughs> <Dead> slow. <laughs> <laughs> so, <laughs> ja. Det slow. Så att jag är med er där. Ni går upp och... Uh, Dead hoe. Ni <laughs> <och> ser... Uh, <här> <här> <en kodal. här> jag vet inte. En kodål. Jag gå och till en balkon. Ehm... <här> Det här verkar verkar vara fem dörrar. Ser de likadant ut ungefär? Ja, du kan se på dammet så verkar en av dörrarna användas. Jag övrigar den dörren och pågår någon andra. Ja, du tittar in i en av dörrarna och det här är ett tomt rum. Då. Äh, så vid det du började på ena änden så är det också tomt Okej, okay, jag får inte kolla till du hittar någonting Ja, du hittar äh, Något som är i ett sovrum. Och äh, Som taket håller på och, Alltså det är... Bågna Ja Visst ser det ut i då det här sovrumet? Ja, du gör en simple search, men du verkar inte mm. hitta det. är här är no, någonstans sovrum. Som ser ut som används, eller? Nej. Tavla eller den sånt. innehållandet. det är inget som skickar ut. Kolla, alltså, där en då där hittar du ju... Det Nej. inte Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. det Nej. Det Nej. Nej. Nej. Det är... Nej. Okej. Nej. Nej. Nej. Ja, det är lite dammigt här. Det eh, är ett stort ser du. Eh, och eh, arbetsbänkar och... Eh, det du kan se direkt när du kommer in. Det ligger framme. Eh, en, en spade. En ficklampa. En kamera. En... Eh, boll med tråd en boll of twine en en flaska bläck, blått bläck och en, en borste, en pensel som har blått bläck på sig det är lera på spadeln och på ficklampan nu kollar på kameran och den här verkar funka men vi behöver film Inget film mm. i Nej. De kommer på med kameran i alla fall. Um. Mm. Men uh, bläck, uh, bläcket är tolkat. Och uh, penseln är också dry to the point of uselessness. Nej. Ja, Fast ja. mm. du, du har skrivbord med lådor och liknande. intressant i lådorna som du bäckar. Okay. Jag scannar över uh, böckerna uh, i, där i må många hyllor i det? Ja, det var ett stort bibliotek. Mm -hmm. Böcker om antropologi, arkeologi. Ser du, handlar, det handlar om uh, finans, konst, konsthistoria och kult. Okay. Uh, jag scannar runt och försöker hitta uh, och leta ett namn Frankie Green någonstans på, uh, i böckerna. Det kanske tar en stund, så... Ja. Vi ska se om han har gjort så länge. Till... Mm. Vi tar nästa. Vi skulle kolla... Och... Vi fortsätter i den mannen om en medvakt då. Ja, han har ju betat av för alla utom mm. en. Egentligen. Ja, då tar vi den, ja, tar den som vi. blir på. Det är den som verkar vara använd, för här är det inte så damm utanför. Jaha! Jag, jag är med Jackbo där inne. <coughs> Titta, ni tittar dit. Ja, ja. ja men vi... Vi, vi kollar vi lite och kikar in lite sådär försiktigt va. Hallå. Vi kommer att stanna ut och checka. Ja, det du Mamma på cykeln. i säng sitter... en uh, gammal dam. Vill <tryllt> du? Ja, sitter och... på radio på. Ja, är man som man mm. Jag är <laughs> mm. mm. e Vi vill inte störa. <här> <nej. här> mm. Vi Vad uh, ska <här> jag säga? det, jag. ja. Precis, mm. sessa att hänga på Ja, precis. Skulle jag hälsa. Vi skulle hälsa så gott ifrån din son Douglas Jaha, jag ja, var ju trevligt. Vi är vänner till honom eh, Nej, bara flyktigt bekanta Vi har träffat mm. honom Ja, ja. ja, ja. är på, eh... på sjukhuset då antar jag Ja, han var det bra kan jag berätta ja, det är ja. Ja, vi inte, ja, vi ska inte störa mer Uh, mm. Jo, förresten mm. Ni känner till oss som inte Frank mm. Nej Nej, ja, men det var allt mm. Mm. Tack så mycket för... Ursäkta, vi stör dig Hej Hej Sätt du kör detta Ja, klipp tillbaka Och <laughs> Du är borta i biblioteket. Mm. Uh, mm. Äh. Mm. Ja, det jag vet inte om är Nej, precis. Du har täckts av familjen jag med The Book Spines. Francis J. Hickering Aha. <här> finns på en bok som heter Communion Rites of Victorian Death Cults. Har kul? Mm, nej, jag har inte gjort kul, okay. men uh, jag har inte sett något små. Okej, det What's the name? The Communion rights of Victorian death cults. Well, that sounds pleasant. Yeah, I think I'm going go book. Let's see what I can. That's good. I'm the book. I'm going to go to the book. Oh, Are you short? Sure? <laughs> Jag har lärt att i boken. Är det bilder i den? För att titta. Upp och jag har skrukat det. Instoppat. Innanför. Sitter du ett fotot. Ansida. Baksida. Jag mm. antar att det här är god det tidigare. Det, eller? Ja. Det det ser ut så. det kan vara baksidan. Det är sant du är som på Two grant three John and Mary four Zackoya and listen five back to one. Mm. Well, I think we have to do some digging out back. Mm. Okay. Oh, it's a mess. Yeah, with the tank of the sparen and that. Alltså, it, mm. like mm. it feels like there's out there and... Gräft. Gräft. Ner. Oh, it's a mm. good one. Mmm konstaterat att man bara hälslor i livet. Så antar jag att ni ansluter. Kanske. Ja, ja, ja. berättar det också. Anton sitter in inne. Ja, det Ja, pitchig. Någon som har kul. Ja, det säger vi. det är för professorn. Ja, det här... Boy, you know, you know books and stuff. Look at this. this, this mm. mean anything? Communion mm. Rites of Victorian Death Cunts. Ja, ja. <laughs> den känner du ju till. Mm. Mm. Uh, det här är ju dessutom den... Uh, Första? Mm. Nej, 1912 år sedan. Den är lite... Uh, watered down. Mm. Den är inte lika grotesk som 1909 års tradition. Mm. Den rör mm. mm. ritualen för att... Uh, uh, ja, communion with Powerful Spirits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 att ta med den i alla fall. Det batterierna. Med tanke på hur lång tid som har gått så är antagligen också det att vi har gjort som I här fungerar vi döden också. Ja. Man kan slå med skiten. Det brukar vara stora fickleppar. Ja, gamla, gamla. fickleppar är stora, ja. Mm. Jag kan säkert alla alltså som tillgick ja. <laughs> Så nu tog kameran och Spaden och gick ut? Och jag tog fickleppar. Mm. Och du tog fickleppar mm. ja. och gick ut. Är alla på väg ut, kanske? Ja. ja. It's locked in. Hey, oh, here we go. Do not split the party mm -hmm. outside when we're <laughs> <they're> digging <laughs> <thinking laughs> for stuff. right? hey. Hey. Oh, it's, it's a zombie. Yeah. Yeah. Yeah. I'm just going lamp. I'm going to Flashlight of zombies line plus three. Stop. You're making Minecraft. At the zoo. Oh, oh, oh. <laughs> no, yeah. So many zombies. Oh, Yeah. No small photography. Titta på bilden här. Ja. ja. Eh, du ser att eh, den är tage, bilden är tagen när den normnär solnedgången. Och kan man vara ett kan man Det ett som, som ringer väl. Samma kameran. Men då kommer den ut på sin ska jag Ja, sida. Kom nu på baksidan. Så är ja. det betissinskiten på vägen ut. Nej. <laughs> Bunk! Ouch! Vi kommer till på baksidan av Henslow Estate. Eh, ni ser det här i... Eh, håller, så tomten och huset, allt håller på att sjunka ner i träsket som den gränsade till en gång. Det Det är tydligt uh, in swamp, anyway. Gamla pelar Sticker ut genom, genom högt gräs Och markerar platsen För en försvunnen byrnad uh, Trasiga väggar uh, Ser ni Outlines av gamla strukturer Det ligger en bil I uh, mm. täsket uh, Löv Gamla löv som har blåst fast på allting Ser ni Tror jag inte. Är det kväll nu eller nej? Det är i kväll Det av insekter. Vi ser alligatorer längre ut i träsket. Ooh, ah, maybe that's Millicent. <laughs> I'll go ask it. <laughs> Please. Uh, Have you seen John and Mary? Vi yeah. <laughs> ser fler inne längre bort. Men det är bara sig gamla dörrposter och arkitektur. eller history och så. History, of... <coughs> art history? Of... Nej, nej, nej. nej. Fuck you! <laughs> history, du är anade till att den här byggnaden längst österut var förmodligen slav, slavbyggnader Den mm. längst till västerut är från ett kyrk. Det står lite övergivna skjul som håller på att ruttna i lera. kyrkan kan det vara gravarna. Ehm mm. vi höra gammal, gammal bilen är en gammal Ford automobil. med kanske pav något som ja. Ja. ja, ja, jo, jag det En det. 1909 års modell T. den där man kan eh lutar ner mot uh, den linje att täsket ni ja, vi täske, ja, täsket då täsket då ja sen att det finns några stenar läget gravstenar går ni och kollar på. det mm. några ser väldigt gamla ut. Några är ju stora sten en är en gråtande ängel. Och du avläsa namn på kravstiderna? står en tom vas framför en som det står... David and Virginia Henslow. Okej. Okay. Men. Mm. Längre ut i träsket så ser jag att det rör sig sig en skorsten ute i vattnet. Mm. Uh, Vi får avläsa några namn på kravstiderna. Det. Outdoorsman? Du <skratt> Nej, teknik. Outdoorsman. Outdoorsman har du då? Du ser, du ser spår av Karls hundar överallt, hundbajs och rundavtryck. Du ser också, tror du att det är bevis att alligatorer som har släpat sig över leran här också. Okay. Mm. Men det som Men, är markerat med inte... Det, det ser med dig, jag verkar inte speciellt stora. Men... Man verkar följa efter avstånd, titta, bevaka i. Mm. Men det som är markerat med nummer 1 här på bilden. Precis utanför huset. Mm. Vi går och kollar på det. Om det, mål det är målat en etta med bläck. Mm. Då är det fotografi. Ja. ja, han måste ju ha stått någonstans när han tog i den. Ja, precis. Mm. Mm. Jag, jag går och spanar efter det. Vad ja, borde han ha Vi då? Vet du träsket är. det? En liten kudfäst. Nej, han slog på en, <laughs> en, en, en, en alligator, precis. <laughs> <laughs> ja, nu, ni går tillväga. Alltså, Jag går och försöker lokalisera en meter i alla fall. Liksom, mm. vad är det? Och var stod han i så fall? Mm. Alltså, vi tar kortet så går vi så vi ser. Liksom, mm. Han har stått, stått. Uh, där Vi mm. gör det och vi um, testar det en stund och det verkar som att bilden är tagen precis vid uh, ja, kyrkogårdens uh, kant. Okej. Okay. Mm. Precis ovanpå uh, David Henslows uh -huh. Så det står På den gravstenen står det David 1856 1921 And Virginia 1854 Lank sen... Henslow ja, det, det, det är högt stenkors ja. mm. Nu frågar, frågan Då ska vi reta lite här på eh, Grant Jag håller på att leta oh. mm. eh, Många av den här gravstenerna är gamla Och det är svårt att läsa Vad som står på dem men det ni hittar är det finns, förutom David Virginia- så hittar ni en där det står- Jonas Douglas Cockridge- 1897- 1917. Grant Henslow- 1880- 1917. Douglas Henslow- 1882- blank. Mary Margaret- 1880-1882- and Anne Mary- 1882-1883- Henslow. John- 1873- 1929- and Mary- 1873, 1829, mm. Cockridge. James, 1831, 1879. Och Mildred 1834, 1881. Jones. Zachariah and Millicent Henslow. Är mm. det 18 Jo, 1831, 1862 och 1832 till 1899. Sen noterar ni att... Uh, för ni jämför med listan på... Ja. Mm. på de som har, är med på baksidan av fotot eh, har ett bleknade blåa bläckmärken på sig. Precis som eh, även David och Virginia Henslås. Peter Frånmärken. Fortage. Ja, det är torrt. Okej. Det är bara ett, okay. på, ett blek ja. En märke. Ja... Mm. Uh men man, man lägger papper på... Ja, det är en särskild mönster den. mellan de här som är nämnda och... Ett kåter som tar med sig. Eller villas bild, det mitt? Nej, punkt. men du kan se att en del av de här äh, bläckfläckarna har äh, glapp, vad man ska kalla det för. Det är som någonting har legat på något det är som ett streck. Man har målat och ligger någonting på och så tar bort det. Snöret! Snöret? ut. Jag gillar! Ska vi hämta snöret eller har du nåt snö på dig? Mm, nej. Det är ha nåt hans, Det har jag nog inte med men just nu. Kanske. Ta det i doktorsväskan. Jag gillar. Ja, ja, ja. Large lufsar upp med sin enorma kroppshyda. Kloffs kloffs kloffs kloff kan han backa ihop. Han är inne fem meter. Han dör av intetfall. Allt Ja, det är klibbigt och jobbigt men du lyckas ju ta det huset Upp Ja ja. Och gå hämta. Och hämta snört. Snört, ja. ja. Och ni igen. Ja. En halvtimme senare. Ja. Ehm <laughs> Någon som har arts och crafts Arts eller crafts Art 4 Jaha Du konstaterar att Jo, men det här är nog samma bläck som är på snöret Jaja ah. Okej, okay. uh, men alltså ska snöret... Låt dig berätta mer om snöret nu när ni har hämtat det Ja, tack Hela snöret, eller delar, nu ska jag se, jag läser på engelska helt enkelt. The ball of twine is marked throughout its length with, of twine with blue ink marks in little clusters, a foot or more apart, with each cluster separated by several feet of clean twine. Each stretch of clean twine is marked by a bit of tightly knotted twine, well past the halfway point between ink stains, This divides the twine either into five clusters of ink marks or into 4 lengths of clean twine with each length marked okay. Ska vi börja med, med linan. Gå till du, du, du, du. och sen tillbaka vid. Mm. Ja kan det blev försöka sätta bläckplumparna. Då, då får vi bläckplumparna. <laughs> försöka få bläckplumparna. Ja, Och då har vi frammanat 20-9. Äh, hinner vi med detta innan vi är dags att Jag vill mm. ja. äh, När ni studerar, ni ser att ja, det här är Ja, det är ju bläck på snöret på sina ställen. Mm. Mm. Men då gör vi så då. Vi börjar med punkten var vi kan utlätta från kotet som är nummer ett. Mm. Det är ju den bläckpunkten punkten. punkten. Ja. Nummer ett var David og Virginia. Ja. Ja. ja. Så sätter vi den bläckbiten där mot. där det fast ut i. Ni matchar Black Black. Ja. Ja. Ja. Mm. Och så går vi runt till de andra i ordning. Ja testa ifall vi tror att, att, att ni måste knyta er runt på att och sen gå vidare. Ja, ah, okej. Okay. För att få dem passa. Ja. Och så gör ni så runt. Vi tusslar ut vi kan. Ja, och back to one. Ja, precis. Men ni märker att för att göra det så måste ni verkligen sträcka ut snöret ordentligt. Okej. Okay. Och ja, när ni har ju typ löst det. Det <laughs> är den är klara så ser ni att ja, nu har nu ett snöre som sticker sig i en slags eh, kvadrat. Halvmesyr. <skratt> och eh, på varje sida då av det här snöret så är det en liten knop som hänger. De Okej. Liksom, ja, det är en knop åt norr och en knop åt öster en... Väst och Aha. söderut. Och så mittemellan dem, Ja, eller vid varje. Ja, det är som ja. drammandotten. Nej, ja, det är spänt, va? Väldigt är spänt. spänt det är gott att okay. rubba där snabbt så mycket nu. Mm. Och mitt, mitt i den här, Varför så knopp, knopp, knopp, knopp. Vad befinner man sig då? <här> mm. Där var knopp, där man. knopp. ja. Ah. Well, X marks the spot. Yep. Never X marks the spot. You have the shovel. You have the shovel. <laughs> <laughs> so sjunger vi glada. The grave has opened. Hey ho! Hey -ho. Yeah, if, I had, <laughs> if I had a dollar for every time I've buried evidence. I mean, <laughs> <laughs> Excuse me. <laughs> I mean, uh, planted ah. flowers. Ah. We hear something. I thought so. Three feet deep. Say the clunk. Say. Det är någon form av metalllåda How convenient mm, yeah. ja, Den är grå Den är stängd Med tre... Den är stängd med tre metalllås ja, Inte riktigt, bara knappt börjat rosta Jag försöker f-upplåsen Ja, de no de right? okay, okay. <laughs> de det är inga det läs jag så att Okej okej. Vi Vi kan reporta till stuv och upptäckten. Det första vi ser är en flat and jagged square stone decorated with a raised but worn glyph resembling a lidded eye stylized into a glyph. Okej. Så som den kan bli tagen från ett tempelvägg eller en staty eller <laughs> någonting. Känna, jag igen. Vill du... Jag vill okkulta mig. Vill du spända på det Yes! yes. Jag vill... Yes. Jag kan spända på det Vaha. Det låter som att jag du vill Eller har du mycket mer? Jaha, fyra. Jag har fyra, spenderar du igen då. <laughs> <laughs> jag inte. Jag ska ha en som en... en ja. Det symbol is a warding device oh. Så alltså skyddssymbol eh, Kanske Någonting som har kommit ifrån eh, Axum Empire eh, Var syfte är att Blockera spionerande Besvärelse och eh, Ja Distansövervakning Det är inte som så här att eh, Den här symbolen fanns med på det som jag skrev Med urifrån Du känner igen den nu jämför. Fast det vet inte vi om det kom. Jag visade för Mr. Black mina anteckningar. Att, så det ser väldigt mycket ut det här ut. Tog jag från väggen inne på sykehuset. Då. Någon galning har registrat ner. Så att brukar alltid, ha en det är, en brukar alltid skriva av klotter du hittar på väggar i sin sjukhus. Ja, men... Det verkar vara en betydelse av en soothing. <laughs> mm. yeah. uh, under, I the <laughs> under stenen så är det ett genomskinligt uh, translucent envelop med en lapp från Douglas hänslå till och Hemslow. <laughs> what does say? What does say? Walter and a double vesture. I've destroyed the notes I took during our investigation. After compiling what I saw and what I remember into this notebook, the stone you might recognize. I took. I took it from the barn that night. I think it was ease. Uh, I know the thing watches me. If it wanted to hurt me, I think. Uh, I think it could. I hope you're careful. I put our materials in a safe deposit box in the first bank of Long Beach before coming home. The key is here. Use it wisely. I know you will. Don't come for me. I don't think I, ha I have it in me anymore to do the work. I don't trust myself anymore. Thank you for coming this far. Dear Okay, in there, lappen. Invia the plastic. Yeah. In book. Plast? In plastic. plastic. In plastic. In plastic. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank It's from the future. Oh, no. Oh. And? To the future. Yeah. And then? No, that an is book. So and then, and, then, and the key? The key? Is here. Oh. Yeah, it opens the is book. Oh. So there's a new key. You know so uh, <laughs> Ah, <still> very good. <laughs> locksmith? No? no. no? no do no. you know what's locksmith? Yeah, It's a small safe deposit box key. Oh, imagine that. Uh, <coughs> <laughs> who, who the fuck? This key goes to the thing that I would later said I was going to. Mm. Long so Beach. so glad we have locksmith. <laughs> villig om no? Los Angeles Los Angeles Det känns som att vi är på väg dit det. det Känns som ett nytt mål. No. Oh, no. I love family. Ja. Det var det blir jobbigt oh. för att utrotta uh, för något. Going to Los Angeles and there meet some nice people there. Det känns som att det i prostelabit då. Vi körde dem synen färdig. Ja. Eller? Ja. Ja, det är om ni ville kolla mig på boken annars. Alltså. Att... Oh. Ja, det kan vi göra sen. Vi är igen när vi tar så Scene! Ja! Det var mycket rejoicing. Nästa gång, den är i California. Det är bra. Det är tur att jag har cool. lånade tärningar och luta <laughs> på Det